в незавидному, але надійному місці. Показав себе за три місяці на роботі, дещо прикупив для холостяцького побуту. Але туга знову почала смоктати серце. Мав два виходи. Або далі мандрувати, остаточно стати бродягою та літуном, або махнути у Київ, побачити дітей, згадати, що й ти людина. Обрав другу можливість. Зібрав грошенят на дорогу, Відпросився в директора радгоспу, І ось він тут. Спочатку не мав гадки Забирати старшу доньку з собою, Але побачив дівчинку, Її сяючі очі, Відчув провину перед тещею та шуряком І зважився на цей крок. Взяв би Наталку, Та не впорається з двома, Наталка ще надто мала, Може, згодом візьме і її. Галина Федотівна вже одягла меншеньку. День теплий, той одяг аби який, сказала Тані. Бери малу, гайда у двір. Та не праштись на сонці. Гуляйте в холодку, щоб у Наталочки кров не пішла з носа. Хіба ж я не знаю? Тані не хотілося йти від батька. Але здогадувалась, що їх відсилають навмисне, аби не заважали. Коли діти вибігли? Галина Федотівна зразу ж запитала про те, що давно вертілася на в'язиці, але не хотіла питати Притані. Оженився? Ні. Слава Богу, що хоч у цьому ділі Василь міг почувати себе на коні. Сказати б іще, чому не одружився. Сказати б, що нема на світі другої Олени. Та це вже нехай здогадуються самі. Він до таких розмов не здатний. Як же ти, удвох з дитиною? Хазяйка буде в хаті. Хоч і мала, а все ж. От ляпнув те. Виходить, наче приїхав за дочкою з корисливого розрахунку. Та Галина Федотівна і цьому була рада. З усього видно, що недовго вже їй топтати ряст. Не залишати ж на бідолашного Андрія двійко сестрених дітей. Що Василь не женився, то вже гаразд. А титянка дасть собі раду, дівча розумне і моторне, та й за батьком увесь час тужить. Мав би зрадіти з Василевого рішення Яндрій Степанович, проте відчував не радість, а досаду. І тому, що звик до обох дітей, і тому, що його серйозно турбувало життя-буття дівчинки серед суворих цілинних степів. А найбільше, мабуть, тому, що хотів би бачити Василеве каяття. Почути визнання провини. Як хочеш, ти батько, сказав нарешті. Але я не раджу. Пропаду я сам один, гірко признався Василь. А так рідна душа з тобою. Лише зараз Андрій Степанович збагнув, що гуменюкове бурлакування не було райдужним, що він боїться надалі такого існування. А раз боїться. «Значить, кається!» Нервово смикаючи пруг материнського рушника, Андрій ковзнув по ньому поглядом і прочитав давно відомі йому слова «Ми завжди вірили». Тож колись, свідомо чи ні, вигаптувала мати червоними нитками незрушне кредо їхньої сім'ї. Галина Федотівна попросила «Ти ж хоч пиши нам». Таня писатиме, відповів Василь. Скупий на слово, він відчував огиду до будь-якої писани. Зліпити докупи на папері двоє слів було для нього непосильним завданням. Ващенко вже менше люпився на Василя. Його охопив тихий смуток від близького розставання з племінницею. Ніколи вже він не піде станою по магазинах не частуватиме її морозивом, не розв'язуватиме з нею арифметичні задачі. Така вже, видно, доля. Втратив Ніну, мало не втратив Валю. Валя, власне, стороння людина, все ж. Ось тепер Таня. Силоміць не затримаєш. Та й з батьком, певно, їй буде ліпше. Так і порішили. Василь подякував за їжу, і двох із Галиною Федотівною обмірковували подробиці майбутнього від'їзду. Андрій Степанович вийшов у двір глянути на дітей. Таня з спритним помахом руки зловила білого метелика-капустяника і, затиснувши тріпотливі крильця між великим та вказівним пальцями, демонструвала це чудо природи Натальці. Для Наталки метелик здавався чимось абсолютно неймовірним. Вона з подивом дивилася на нього своїми вдумливими, дорослими очима. З вулиці зайшла Вероніка Юзефівна, якась не така, як завжди. Підійшла ближче, весело привіталася. Від неї війнуло пахощами дорогих духів. На голові старої копичилась висока модна зачіска з чужого, пофарбованого в неприродний вогняний колір волосся. Калиновська і перукарня? Це ж парадокс, нонсенс, взаємовиключні поняття. Вчена помітила його ошелешений вираз.